Але щоразу, коли вони зустрічаються в коридорі університету, троня підкреслено чемно вітається з нею. А Валерія щоразу відчуває під одягом свої зони зайвої ваги, що викликає потяг пустити собі кулю в скроню власноруч, без допомоги троні. Тільки де взяти револьвер? У чоловіка є мисливська рушниця, але стрілятися з рушниці нелегко. Можна відстрелити когось, хто буде поряд, а не себе. Тіло. Тіло – жіноче тіло. Жінка – це тіло. Чоловік – це дух. Хоча який в дідька дух? Чоловік це гаманець. Жінка має бути гарною і молодою, а чоловік має бути яким завгодно, аби при грошах, а її чоловік, нині старий і хворий, колись на початку засліпив її. О чого правду ховати? Не лише манерами і досвідом, а й щедрими подарунками, яких не могли робити молоді хлопці. Йому виповнювалися ті самі п'ятдесят. І він зовсім не відчував від того ніяких проблем. Проблеми створювала його попередня дружина, його ровесниця. Зів'яла її відвисла. Невже я тепер така, як вона тоді? А він, тоді стрункий і підібраний, хвацько відбивав молодих дівчат від молодих хлопців. Яка ти молода, мій Боже, яка молода! шепотів він їй у відповідні хвилини, і вона бачила у півтемряві спальні, як на його очах з'являлися. Сльози. Валерія пам'ятає 50-річчя свого чоловіка. Його святкували в ресторані «Театральний», якого зараз нема. Він скасував усі віншування. Сам виголошував тости на честь своїх гостей. Танцював з усіма запрошеними жінками. Але вона... Його молода дружина була в центрі. То було справжнє свято зрілого чоловіка, якому є що згадати, проте й багато всього попереду. Ювілей чоловіка – святкування нового злету, нового кохання, нової хвилі молодості. А ювілей жінки – то куметне бажання схопити за хвіст те життя, якого вже ніколи не буде. І всі претензії можна адресувати тільки господові. Патріархальне суспільство з його віковим гнобленням жінки тут ні до чого. А що ви робитимете, «Коли тобі буде сорок?» – застерігали її подруги від шлюбу з перестарком. У її сорок вони ще щось робили, але потім до чоловіка прийшли інсульт, інфаркт, простатит і хвороба Паркінсона. Не варто перераховувати всього. «Якщо ти була подарунком до мого ювілею, то найкращим подарунком до твого буде, якщо я зроблю тебе вдовичкою», – шамкав він. «Але не дочекайся. Я ще поживу. Назло тобі. Хоча я знаю, що чоловіків, коли в них відмовляє амуніція, треба відстрілювати». Він ужив те саме слівце, що й троня. Те, що робить життя життям, це секс. А без нього – це вже перехід від життя до смерті. Вони живуть, кажуть про чоловіка і жінку, які мають секс. Отже, якщо вони його не мають, то вони й не живуть. А життя духу? Для цього нібито не потрібен секс. Скільки чудових розмов було в них і з чоловіком після кохання. Вони могли говорити про все, могли говорити до ранку, забуваючи про буденні справи. Вона й нині намагається їх відновити, Знайома психолог з їхнього університету порадила їй повернутися до тих тем, які вони недообговорили колись. І вона неодноразово заговорювала з чоловіком про його монографію, яку він встиг дописати ще до хвороби Паркінсона. Книгу, яку вона цитує у своїх лекціях в університеті гуманітарних стратегій.